Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Мишача Рада. Задумала мишва вчинить велике діло, щоб слава загула про них по всіх усюдах, щоб вдивило не то людей, котів, дурних. Мишей до біса назбігалось, чимало й пацюків зібралось, старих і молодих. От в кухві тій, що з борошном стояла, уся громада посідала розслухать, що і як. Найстаршенький пацюк мовляє так. Оце зібрались ми, панове громадяни, про що розсудить. Пора б і мишам в світі жить так, як живуть усі миряни. А для того нам треба положить, щоб був порядок в кожнім ділі, збирати раду щонеділі. Чи так? Чи може як? «Розумне діло, так то й так!» – гукнула разом вся громада. «А щоб була доладна рада, – старий пацюк кричить, – закон постановить! Пускать на раду всіх хвостатих, а куцих не пускать! Бо хто бував в руках проклятих, з того добра не ждать! Чи так? Рішайте, коли чули!» «Так тому й будь!» – усі гукнули. «Так!» «Куцих не пускать!» Мишва таку приміту знає. У кого довший хвіст, той розум більший має. А хто свій хвіст ізбу, той дурним всюди був. Чи то в якій-небудь пригоді, чи на війні, чи у поході. От через тиждень в темну ніч справдилась пацюкова річ. Була між ними перша рада. Зібралася як слід уся громада. Посіли, гомонять. Аж гульк і куций є між ними. Ну що його робить з дурними? Ну як утерпіть не сказать? Пацюк угледів молоденький, Та зараз дядька Штовк тихенько. А що ж се каже? Як це так? Від кільця взявся неборак. Чому ж йому ніхто не вкаже? Та це вже справді сором, глум. Цить, язикатий дядько каже, бо то ж мій кум. Кінець байки «Мішача рада».